5. podcast, 13. rész Sziasztok! Ez az 5. szólam a Kórusügyi Podcast tippekkel, hasznos tanácsokkal, kórusatok hatékony működtetéséhez és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórus mozgalom színes világából. Én Bognár László vagyok, a podcast szerkesztője. Túl vagyunk a Minden Szenteken, a Halottak napján, remélem mindenkinek sikerült egy kicsit elcsendesednie, vagy éppen ellenkezőleg énekszóval kóluszenével szolgálnia az emlékezést, az emlékezőket. Mi a magunk eszközeivel is megteszünk mindent, hogy közösen emlékezzünk azokra a remek tanárokra, kórusvezetőkre, vagy akár kórus titkárokra, akik már nem lehetnek közöttünk. A Facebook oldalunkra, hogyha ellátogattok, akkor ott egy bejegyzés is szól erről, és ide kommentben várjuk azoknak az embereknek a nevét, akikről ti közösségként vagy csak egyénileg szeretnétek megemlékezni. Ez a Facebook bejegyzéshez kapcsolódik egyéb iránt. A mai podcast epizód vendégegyüttes is, ma a Pécsi Voice Singers kórushoz látogatunk el virtuálisan, a Balási szabolcsal és a kórus marketing felelősével Tornai Attillában fog beszélgetni. Érdekes, tartalmas beszélgetés lesz tartsatok velük! A sorrendben 13. podcast epizód vendéget tehát a Pécsi Voice Singers. A korusan én először a tavalyi Pécsi Európa Kantáton találkoztam, ahol fergeteges koncerttel mutatkozott be a kórusa az európai kóruzenői szakma előtt. Azóta már túl vannak egy szuperkoncerten, és terveznek egy következőt. Nem csoda hát, hogy felkeltette az érdeklődésemet, hogy ők hogyan csinálják. Hogyan alakultak, hogyan építették fel a Voice Singers brandet, Voice Singers márkát, illetve ezt a szuperkoncertet, ami novemberben lesz, és oba több száz embert várnak, hogyan szervezik, hogyan promotálják, hogyan hirdetik a közösségeikben, egyáltalán a közösségi médiát, az internetet hogyan használják. Erről fogok beszélgetni, tehát beszélgetőtársam a megszólalás sorrendjében Balási Szabolcs, a kórus alapító karnagyai, illetve a kórus által énekelt könnyűzenei feldolgozások zeneszerző hangszerelője, illetve Tarnai Attila, aki a kóruson belül az online marketingért, tehát a kórus honlapjáért, a Facebook oldaláért és más online csatornákért felelős. Azt látom, hogy egy, hogy egy, hogy egy csomó ilyen, ilyen dogmát letörtök, vagy lenyestek itt, ami így Magyarországon így berögzült emberek, meg, meg kórusok fejében. Ti ezt hogy látjátok, mennyire érzitek magatokat provokatívnak, vagy ilyen szempontból formabontónak? Köszönöm a kérdést! Örülök, hogy így kezdted, mert Rendkívül provokatívnak és forrambontónak érezzük magunkat, és nagyon sok olyan visszajelzést, reakciót kapunk. Általában dicsérő szavak, ezek jó értelemben vett meleg szavak, amiket mások is abszolválnak és észreveszik. Tehát igen, bontjuk a falakat. Az nem mindegy, hogy miért, és ugye amit a kezdet kezdetén is elkezdtünk, picit magunkat is megnevezve, Magunkról mondani, hogy motivációs kórus vagyunk, ez, ezt is hivatott szolgálni. Tehát a falat bontani azért bontjuk, hogy a fiatalok számára népszerűvé, menővé, egyszerűen újra a kórusének és ezerfajta gyönyörűségét, ezt el eléterbe. És a csapat gyakorlatilag a megalakulásától kezdve ennek a zenei szellemiségében működik, szolgál, próbál és énekel. Mi szerintem a mai napig a, a klasszikus zenei kórus szakbában, mondhatjuk így a magyar akadémikus szövetségek és bizottságok szemében egyfajta furcsa, de mégis szükséges tüske vagyunk, ami annyit jelent, hogy... A picit nagyon rétegzenévé vált magyar kórus szerintem most már kimondhatjuk, hogy újabb területeket, újabb közönségeket nyerünk meg szépen lassat, hiszen évek munkájáról beszélünk. Én azt szoktam még mondani, amitől én magam, Balázsi Szabolcs, szintén megosztó vagyok, amikor ilyet mondok, hogy pont a magyar akadémikus végzettségű muzikusoknak és mestereknek kellene a leginkább ezt látni, hogy a Voice Singers munkássága az honnan indult, miért van, és hova mutat. Akkor halljuk, hogy hogyan kezdtetek ennek neki egyáltalán, miatta az ötletet, hogy egy, hogy egy ilyen típusú kórusos projektbe kezdjetek? Az ötletet igazság szerint több volt az intézmény, ahol dolgozók, ott végzett babicsos diák kezdeményezéséből, évek óta unszoltak, hogy csináljunk már egy ilyen kórust, csináljunk már egy valamit. És már az... előtte az egyetemen is mondtuk neki. Igaz. Az Talán lehet, hogy ez még régebbre visszanyúlik. Én azt tudom, hogy talán a saját a helyennél kezdődött az első olyan indítatás, ahol egyszerre találkoztam a Volt egyetemi folyam is, ilyen olyan okokból, és egy-egy tehetségesebb volt tanítványomban, és amikor én először valahogy együtt láttam, akkor döbbentem arra, hogy hát miért is ne? És hát igaziból az Ati nagyon jól lehet hogy ezt itt mondani mellettem, hogy amikor ez a kezdeményezés elindult, akkor mi ugye kezettől fogva mások szerettünk volna lenni, mást szerettünk volna csinálni, és most ő itt átveszi a szót, és majd folytatja, hogy ez hogyan is néz ki. Na hát igazából úgy, úgy uh, indult az én szememben, mint egy baritontag, hogy Szabi ugye fölkeresett mindenkit, aki így alkalmasnak találta arra, hogy, hogy ilyenfajta zenét és igazából szerintem nagyon fontos, hogy nem csak a hangi dolgokat nézte, hanem a, az embert is, mert ez a csapat ez nagyon össze van szokva. De akkor még ugye nem, csak nagyon sokan így ismertük egymást, és nagyon sokat számít szerintem a közérdete az embereknek. Ha, mikor ez... volt ez, bocsánat? Hát ez most már négy év. az 2012. szeptember 1-én. Aha, tehát 12 ősze óta dolgoztok és vagytok együtt. van, így van. Több mint négy évesi csapat, és euh, még itt az hozzá hozzátéve tudtuk azt, hogy euh, egy átlag magyar ember számára kimondjuk azt, hogy kórus, akkor ez vagy egy megosztó, vagy egy oda sem figyelek jelentőségű információ, főnév, köznév, ki hogyan veszi, és pont ezt nem szerettük volna. Ebből pedig az is adódott, ha mi egyszer összejövünk, és ne kellünk próbálni, akkor biztos, hogy valami picit polgárpukkasztó, de mégsem rossz indulatú, és egyébként a méltább világhügyű, magyar kórus szakmát szétbontani akaró produktum ö, ö, folyamatot szeretnénk csinálni, hanem, hanem ö, inkább ö, újra méltó közönséget és sokkal-sokkal szélesebb körben való ismerettséget szerezni az énekes társadalomnak. Tehát a voice Singer ezt feltétlenül saját magára gondol ebben. Más kérdés, hogy a hálás feladat az, hogy a, a csapat közben az szerintem kimondhattam, hogy az ország egyik legismertebb kórusa most már, de, de nem állunk meg, nem ezek a célunk igazság szerint, hanem az, hogy másoknak is rendkívüli kedvet hozzunk hozzá. Egyszerűen világosát tegyük, hogy a magyar kóruszika él és virul, de ugyan, hogy a világ felgyorsul és változik picit, a kórusmuzsika belseje, összetétele és szakmai létjogosultsága is más területekre jut és másként érvényesül. Aha. Mi az, hogy motivációs kórus? Vagy ennek, ennek van valamilyen különleges jelentése számotokra, ami miatt ez fontos? Mert hogy ez volt az egyik, az egyik első mondatod a kórusról. Motivációs kórus alatt én azt értettem, hogy olyan repertoárral és olyan dalokkal szólalunk és jelenünk meg, ami olyan, mint egy államűn bedobni egy féltéglát. Tehát feltűnést és figyelmet tud kovácsolni és varázsolni, és akkor, amikor ez a feltűnés és figyelem, hogy így mondjam, már megvan, akkor újra elkezdhetünk esetleg néha mi magunk is olyan, akár komolyabb dolgokat is visszacsöpögtetni a fiatalok akkorra már kinyílt befogadó képességébe, amit egyébként ezek nélkül a motivációs, populárisabb, hangvételű, sokkal trendybb hangzású kórusművek nélkül nem fogadnának. Ez azt jelenti, Te hogy itt fordít, tehát fordítva van ez a, ez a tulajdonképpen fordított kronológiát követtek? Tehát a populáristól, egy Krisztrától indultok el, és aztán lesz ebből a végén valami fajta romantika, barokk esetleg? Vagy, vagy ezt el hogy kellene el el elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a motivációs kórus feladat az, az, az, hogy mondjuk David Gettából csináljon egy kórusátiratot, a Voicingers koncertre behívja a fiatalt, aki eljön a Voicingers koncertre, de nem is az a lényeg, hanem utána eleve más kórus koncertjéhez is másképp fog állni. És azt, hogy a barok és a klasszikus zenei szemelvények nyitott legyen, azt nem a Voicingers fogjon bemutatni, hiszen számos olyan kórus van, aki a Voicingersnél ezekben sokkal jártasabb és ügyesebb. Tehát a célunk az, hogy elcsaljuk a gyereket a másik kórusok koncertjére is. Hadd mondjak egy, egy tök jó példát, illetve van több is, nagyon leegyszerűsítve. Nagyon sokszor előfordul az, nem csak velem, hanem más Voicingers taggal is, hogy vagy ahol vagyunk mondjuk egy szórakozó helyen, vagy egy bárba, vagy bármi, és rengetegszer volt az, hogy halló, figyelj, te, te ugye a Voicingers, de ezt. mondom, igen, igen, ú már megvan a jegyem, képzeld, ott leszek a koncerten, és tudom a, a srácról, hogy szinte életében nem volt még kórus koncertem, de valahogyan meghallotta, vagy Facebookon, vagy mástól, és motiválva lett arra, hogy eljöjjön a koncertre. Ez az egyik. A másik pedig, amit akartam mondani még, hogy rengetegen tagok szeretnének lenni. Én foglalkozom, csomó Boros Fesztiválon vagyok, és ott is odajönnek lányok, és mondják, hogy hogyan lehet bejutni, ők is énekelni akarnak. Így az olyan emberek is meg vannak szólítva, akik egyébként lehet, hogy nem mennének kórusba énekelni, de mondjuk hazánk is azért nem, nem egyszerű bejutni, de motiválva vannak arra, hogy énekeljenek, és hogy, hogy van ilyen, és hogy elinduljanak ezen az úton, hogy kórusban való éneklés. Akkor ezek szerint gondolom ilyen toborzási problémáitok, mint ugye az ország más részeiben nem nagyon vannak. Nincsen hála, ennek, és azt kell tudni, hogy valóban a csapat, hogy azt is mondta, nagyon összeszokott lett négy év alatt, és megvan bennük az, hogy nem is engednek bárkit maguk közé. Tehát nagyon ki kell ínia most már bárki is legyen az. És volt arra is példa, hogy lehet valaki szuper tehetséges, de ha emberként nem találja meg azt a fajta kurrushoz, csapathoz, csapategséghez való idomulást és nem ad ennek időd, akkor nem fog tudni bekerülni. Ellenpélda is van, hogy valaki egy a középszerű, én azt szoktam mondani, akár csak a saját hangomról a középszerű hanggal érkezik, de a kitartó hosszú munkájának és az egyén szorgalmának köszövetően teljesen a avanzsálódott. Ma pedig nem énekelni hívva. Ez sem egy átjáróház, tehát azért nem az van, hogy bárki bármikor vannak feltételek, is, most már az az igazság, hogy nem keveset kell vállalni annak a tagnak, vagy valakinek, a személynek, aki ha ma a Wolfsinger tagja akar lenni, akkor elképesztő mennyiséget is ő én mondhatom azt, hogy egyfajta új értelmezésben, minőséget is tudnia kell. Na pont ezt akartam kérdezni. Azt olvastam a honlapotokon, van egy, van egy cikk, ami szemezgettek a tagok visszajelzéseiből, hogy miért szeretnek oda, hozzátok járni, hogy a Voicingers kórusnak miért szeretnek a tagjai lenni. És az egyik, mintha azt írta volna, most nem tudom szó szerint felidézni, de körülbelül arról volt szó, hogy mert ez ilyen lazán, szigorú, vagy szigorúan a dolog. Mik az elvárások? Hány próba van, hogyan próbáltok, milyen kötelezettségei vannak annak, aki Voicingers tag? Az, a... az igazság, ugye? Az előbb említettem, hogy borral foglalkozom, de énekművéd diplomámban, és más kursokban is énekelek. És a Boisingertben, hála Istennek, azt vettem észre, hogy nagyon kicsi a hiányzás. Én nem tudom, hogyha szabig hogy ez, hogy ért el, de, de tényleg a többihez képest uh, annyira kevés, hogy szinte... Magamon is elcsodálkozom, hogy én is ennyit itt vagyok, közben más helyeken meg tényleg szoktam hiányozni. Biztos másokkal is van, hétfő jobb, vagy nem tudom. De ez az egész csapatra igaz. Hetente egyszer próbálunk, amúgy 6-8-ig hétfőn, és hát nyilván valamikor többször ilyen nagyobb koncertek előtt, mint például most is a november 18 Előfordulnak egész napos hétvégi próbák, a koncertek előtt valamikor bejön. De egészen rendesen ott van mindenki. Igazából az, hogy nem, nem látszik senki, hogy ezt tehernek veszi, hanem örömmel jön. Itt ehhez még annyit hozzátennék én is, hogy karnagyként, ettől függetlenül én is ráadásul ugyannak a férfi a tagja vagyok 12 éve lassan aminek az at is, és az igazság, hogy én is szoktam hiányozni próbákról. Bocsánat, ez a Bartók Bél férfi kar, gondolom én? Ez a Bartó Bél férfi és én is szoktam hiányozni próbákról, úgyhogy minden tiszteletben a Tamás, hogy elviseli azt, hogy én például nem járok, vagy hát alig, de, de a Ficet fértéve, hiszek abba, hogy egy karnagy, amit két óra alatt nem tud megvalósítani, azt, azt három óra alatt sem fogja tudni. Hmm. Tehát tisztában kell lennünk a vállalásainkkal, hogy mit vállalunk, és itt jön egy érdekes hozzáfűzni való, hogy amikor az első vállalkozó embert megkerestem azzal, hogy segítsen minket, és kimondtam neki, hogy kórus vagyunk, akkor az volt a szava a fülemben, hogy az ilyen öncélú tevékenységeket nem szívesen támogatja, és ez az én fülembe annyira megmaradt és megütött ez az öncélú, aztán elmagyarázta nekem a vállalkozó, hogy nincs közönsége, és minden kórus csak a saját picik kis udvarát, anyát, apát, tesót képes megszólítani, és ezen kívül nem szól senkinek. Be kellett ismernem előtte, hogy tulajdonképpen már a lassan eltekintve egy-két kivételtől igaza lett. És a legelejtől kezdve célunk volt az, hogy sokkal-sokkal szélesebb közönséghez, réteghez tudjunk szólni zenével. Ebből pedig adódott, nekem azt kellett úgy érzem kitalálni, vagy eldönteni, hogy ez valóban milyen dalok és milyen szerkesztésű átiratok, megalkotásával lehetséges. Ráadásul úgy, hogy én nem tarthatok négy órás próbát, és mindezt fönn szeretném tartani, hogy, hogy egy, egy öröm, egy valóban egy választott hobbi legyen, amit nem muszájból és akarásból akarjon az ember, hanem, hanem választon önként ellenül és várjét. Annak ellenére, hogy sokszor látom a korú akik egyébként vagy a vizsgai időszak elősek tapos vagy egyet, vagy felnőtt dolgozó emberek, hogy a bulla fáradtság szélén állva esnek be egy próbára. De mégis ezen a próbán úgy képesek teljesíteni, hogy én karnagyként csak méretetlenül büszke lehetek rájuk. Follow, follow, on the follow. follow. A Pécsi Voice Singer szénekel az 5. szólam Podcast mai 13. epizódjának szüneteiben hogyha szeretnétek tudni, hogy mik azok a számok, amik ilyenkor szólnak, akkor látogassatok el honlapunkra, 5.com 013. Folytatódik tehát a beszélgetés a Pécsi Voice Singers kórus két képviselőivel, balási szabolcsal és tartani Attilával. tillával. még vissza egy picit erre a, erre a történetre, amit, amit az előbbi elmeséltél, hogy amikor megkerested az első vállalkozót, akkor é. neki mi volt a reakció, ez azt jelenti, hogy, hogy a vállalkozók szempontjából vagy, vagy ilyen típusú forrás teremtés szempontjából az amatőr reménytelen a helyzetet, tehát, hogyha nem. Nem vesznek a repertoárjukra populárisabb darabokat akkor kilátástalan a helyzet. Ezt azért kérdezem, mert az előbb mondtátok, hogy mind a, mind a ketten érintettek vagytok a bartók Béla a férfi karban, és van egy harmadik együttes is. Ugye a szabolcs, amit te irányítasz, az a vivát pak, egy egy énekegyüttes. Ez a trend jellemző. Tehát mind a három helyen ezt látjátok. Én nem mondom, hogy reménytelen az amatőr helyzete. Tudni kell azt, hogy ki, mivel kit kereshet meg. Én most már ezt csak így mondom. Tehát konkrétan. Egy amatőr. Kórus átlagos repertoária, nem képes megszólítani csak nagyon-nagyon kicsi számú fiatal, és még kevesebb számú mondjuk szülőt nevezzük a korcsoportba. Ha valakinek az a célja, ami a Voice hogy egy támogatott kórus legyen, akkor meg kell tanulni az ezzel járó felelősséget, és hogyha egy multi céget keresünk meg azzal, hogy támogassunk, akkor bizony kórus szinten is fel kell nőnünk ahhoz a feladathoz, ami valóban a kölcsönös megegyezés és korrekt tiszta kapcsolat támogatási rendszer alapját. Jelenti. A minket támogató cégeknek fontos, hogy azt lássák, hogy ez a csapat egy nagyon precíz, nagyon korrekt és nagyon-nagyon minőségi és tényleg széles réteget megszólítani tudó ö, csapat, és ez azért jó egy bármilyen vállalkozónak, mert ő azt látja, hogy ö, nem találom a saját még egy olyan zenei, művészeti produkciót, ami képes ugyanerre a széles rétegnek a megszólítására, és innentől kezdve és sok vállalkozó érdeke is kapcsolódik ebbe a működésbe, mert azt mondja, hogy neki, innentől kezdve most csúnyán mondom, de hogy megéri támogatni minket. Engem, mint például a karniát óriási felelősségre ínt, mert én érzem a saját vállalom a súlyát, kitárgyalni, megbeszélnünk egy, egy szponzorral, és aztán azt a vállalt, és kölcsönösen, gondosan, kikapérgált, közös mezőt gondozni, az, az bizony, igenis, kitartást, szorgalmasságot, és nagyon sokszor olyan áldozatokat is követel, amit, amit nem látnak a, a külső szemlélők, hallgatók de a mindenkori közönségünknek nem is az a célja. Ők egy dolgot várnak, hogy a voicingers, ahogy megismerték, vagy megszerették az elejétől kezdve, az a fajta belőlük áradni tudó vitámság és tényleg életérzés az, az legyen meg. És így a vállalkozóra visszatérve csenge a fülei szavamban, de csak azt tudom mondani, hogy nagyon igaza volt. És visszatérve az amatőr kurusokra. én nem állítom azt, hogy Kodály Zoltán Adventi énekkel, vagy Bárdos Lajos danadanával, ma nem lehet támogatást szerezni, én azt gondolom, ez inkább tőkén múlhat. Azt azonban tudom, hogy 8000 ember előtt énekelve egy titániumátirat után egy hangszerkísérőt nélküli kellott fenn országot ugyanolyan menőnek is meghatónak fog érezni a 13 évestől a 96 évesig mindenki. Egy ilyen nagy tömeget megmozgatni tudó kórust sokkal szívesebben támogatnak ma. Mekkora háttérstáb van a, a kórus mögött? Értem úgy, hogy, hogy vannak-e kórustagok, akiket be lehet vonni, vagy, vagy egyszerűen így működik nálatok ez a dolog, hogy kórustagok segítenek be a szervezésbe, vagy a marketingbe, mint Attila, vagy vannak hivatásos segítőitek, akik ezért vannak, hogy a, a kórus körül, vagy a kórus mögött, vagy mögöttet Szabolcs, hogy, hogy, hogy segítsék az együttes útját egyengetni. Hogy működik ez nálatok? Hogy épül ez fel? Bocsánat, hogy visszakérdezek. Szerinted mekkora stáb? És tényleg itt tök kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak így a... Hogy milyen stávban van. Oké, csak hogy tudjátok, előttem van most a kórusnak a csoportképe itt a számítógépen. Én azt gondolom, hogy egy 6-8 ember lehet. Igazság szerint 3-4. 3-4, aha. 3-4 ember olyan masszív emberről van szó, tehát itt most gondolok az Atira, és van még <coughs> egy... Nagyon fontos, őt hetesi szilárdnak hívják, az a terroristánk, aki gyakorlatilag szó szerint a hangtechnikai koncert körülményeinknek az állandó fejlesztéséről, kivitelezéséről, megvalósításáról gondoskodik. Neki van egy bátya, a Dani, aki szintén konyít a és nagyon sokat segít, és van egy bánkuti aki Atihoz hasonló szimattal jó érzéssel találja meg azokat a partnereinket, és gondoskodik, és ö, akikre szükségünk van, és akiket újra és újra becsülni, és ö, keresnünk kell, hogy, hogy egyáltalán tudjanak rólunk, hogy, hogy vagyunk és létező. Maximum 3-4, és ez néha 4-5-6 főig bővül, de gyakorlatilag azért állok itt meg, mert ha ezt folytatnám, akkor a következő entárban még Hat ennyi embert föl tudnék sorolni, olyasfajta segítséget, ami, aminek sehol nem lenne vége, mert arról van szó, hogy amikor feladat van, akkor képes az egész csapat egy stábbá is változni, akár, uh -huh. hiszen sajnos a karnagy példa, ugye, szoktam mondani, olyan a kórus, mint a karnagy és azt látják, hogy a karnagy a dolgán kívül megcsinálja még ezt, még azt, még azt, akkor ők is elkezdenek kicsit ilyenek lenni. De visszakanyarodva, három-négy ember évek óta tartó szoros együttműködése az, amitől ma az, hogy Voicingers ott van, nevezzük ott, ami valahol jelen, az ott van. Mm. És még a vigátba, visszatérve az előzőködésbe nem változom, az megint egy egész más terület, mert gyakorlatilag mi idén vagyunk 15 évesek, és évente 100 és 200 között van a fellépéseink száma, és itt egy dologot szögeznék le, hogy semmilyen csatornával menedzsment ellen volt szerződésünk. És számomra ez is az, ami be tudja bizonyítani, és sokszor be azt, hogy az ember saját útja, Függetlenül sokkal fontosabb, még ha lassabb is, meg ö, kicsit nehézkesebb, de a befektett munka itt is, mint mindenben megtérül. Tehát a, a, a Villámpákus talán megint egy más szegmens, hogy ugye az attival mi itt is találkoztunk, mert ő is a boros szakmában dolgozik, én pedig énekelhetek a boros szakmában, mint élvező lehetek, de sok a közös kapocs, szóval ott is megkaptuk, hogy rengeteg embert képesek vagyunk ö, megszólítani a bordalokkal, ami szintén rétegzene. Most úgy gondolom, hogy a Voiceengers képes a a bordoloknál is szélesebb körben megszólít. Hogyha ezt a csapatot vesszük, ezt a három-négy, esetenkét 5-6 embert, honnan tudjátok, hogy például egy, egy, egy, egy akkora koncertet, mint ami a novemberi szuperkoncert lesz, azt hogyan kell megszervezni, mi kell hozzá? Azért ehhez speciális tudásra van szükség, ha más nem a, a hangosítás, a fényekre gondolok, a színpadtechnikára. Honnan, honnan van ennyi tudás a birtokotokban? Erre hadd válaszoljak úgy, hogy a tavaly volt egy karácsonyi koncertünk még, és euh, nem tavaly, illetve két éves volt, és a Latvia mondta, hogy csinál egy Facebook eseményt, és én meg kérdeztem tőle, hogy az mi? Tehát én nagyjából ennyit a Facebookos marketinghez, azóta sokat tanultam tőle, és euh, ott láttam, hogy elkezdték az emberek jelölni, hogy jönnek, és euh, egy 200 fős termet akartunk megtelíteni gyakorlatilag egyszer, aztán kétszer kellett megtölteni, mert annyi ember eljött. Majdnem 400 ember eljött a 200 terembe. És én azt kérdeztem az Atilától, amikor láttam kiírva, hogy atti ki van írva, hogy 187 ember eljön? Ez el is jön, vagy ez csak egy számom, látok? És akkor az Atti annyit mondta, hogy nyugi. Nekem ez egy olyan beszédes dolog volt, ami erről a részről az én vállamat kicsit megnyugtotta, és azt mondta, hogy nekem ezek szerint ettől többet nem kell lagodnom. Visszatérve a hangosításra a koncerten, hát onnan tudjuk hogy mondok egy egész egyszerű példát, 2008-ban a Bivábachusszal a, a Kossuth Díjas a szongoristája lettem és fokalistája voltunk a még közelebb turnéban. Ott én magam nagyon sokat tanultam és láttam. De ha csak az Európa Kantátból indulunk ki, egészen egyszerűen megvannak a csapatban azok az emberek, ahogy említettem, Hetesi Szilárd, Tarmai Attila, Peti akiknek összeadva a tudásuk, egyszerűen most már tartalmaz annyit, amivel ismerjük a receptjét ezeknek a méreteknek, egy ilyen szintű koncertnek a megvalósításával. És ugye volt nekünk idén, április 9-én már az Expo Centerbe pécsette egy uh, a Mega koncertünk, ahova 1100 ember sikerült uh, berátanunk két koncert erejéig, abból rengeteget tanultunk. Szóval megvan erre, a, a, hogy mondják, a recept. Hát folyamatosan foglalkozunk vele. Tehát mint hallottad, én, én sem marketing szakmát végeztem, vagy ilyesmit, meg, meg nem tudom, hanem egyszerűen érdekel a téma. Egy-két havonta vásárolok ö, a témában könyveket, képzésekre járok. Ö, azért nem olyan egyszerű ö, mondjuk egy Facebook esemény, mint ahogy a Szabi mondta, meg a. Nekem ahogy, ez derült ki, egyébként a többi kórus csinálja, mert nem mindenki azt hiszi, hogy na csinálok egy eseményt, meghívok mit tél, a 300 ember, és akkor jó lesz, de ez nem így működik. Foglalkozni kell a közönséggel, folyamatosan, úgymond, reakcióra kell őket ösztönözni. Ezt a digitális vendéglátásnak hallott. Igen, személy, egyébként nem? tényleg. Az, és, mert, mert az, hogy valamit statikusan kiírunk, hogy itt jártunk, csak mondok valamit, Pécsen, a la, la, la, la, la, la, ez igazából nem nél érdekel szerintem már senkit, hanem már másról szól a, a közösségi média és, és ö, szép lassacskán az embereket így kvázi mint egy tévéműsor magunkhoz, magunkhoz ö, húzzuk, és már várják azt, hogy mi történik velünk, mit posztolunk, stb. stb. Úgyhogy ez ilyen lass, lassú folyamat, de folyamatosan tanulni kell, mert főleg ez a terület ez, ez rettentő gyorsan változik, tehát ö, most is, mikor befejezzük a, az interjút, akkor megcsináljuk az első élő bejelentkezést Facebookon, mert ugye most a Facebook ezt támogatja a legjobb videókat. Tehát ö, mindig, mindig a legújabb dolgokban képnek kell lenni, és, és azokat csinálni szorgalmasan minden nap, vagy két naponta De Mindegy, az a lényeg, hogy rendszeresen és, és kitartóan. Ez azt jelenti, hogy nektek az online marketing jobban bejön, mint a hagyományos megoldások? Tehát például a város teleplakátolása? Mondtuk, mondtuk. Én la, igen, én teljesen laikus mert az Ati <coughs> hozzáértőkét válaszol. Laikus, mondanám, hogy szerintem egyértelműen igen. Mondott például egy, egy összefüggést a két koncert között, az áprilisi koncertünk és a mostani között. A áprilisban jobban rákészültünk, ugye erős is meg volt, ö, mit tudom én, újságban újság, reklám, plakát, is. stb. De azért facebook elég erőteljesen rámentem, az hiszem, egy egy hét alatt fogytak el a jegyek. <coughs> Most ennél sokkal kevesebb offline marketing dolgot csináltunk, szerintem, uh -huh. és, és kettő nap alatt elfogytak az amúgy ö, kétszer annyiba kerülő jegyek. Uh -huh. És úgy ráadásul, úgy, hogy én például a Facebookon soha életemben nem csináltam fizetett hirdetést a Voice engersnek. Uh -huh. Hát ö, minden csak uh, ingyenesen, tehát soha nem hirdettem semmit. És én ezt hozzátenném, hogy <coughs> ráadásul uh, volt egy áprilisi koncertünk, ahol 990 és 1490 fontos egyárakat dolgoztunk. Kvázi ajándéknak gondoltuk, kis túlzásul az egészet, de amit akarok mondani, az én fejemet az én vállamat közben, fentről innen onnan nyomta az a teher, hogy uh, még mindig azt mondták, hogy, hogy te, vigyük feljebb a jegyárakat, mert például a Kodán Központ közönsége teljesen más egyárakhoz van szokva. És akkor azt mondtam, hogy nem akarom följem vinni, mert így is a dupla lesz az ami hiába kevés, aki ott volt, az pontosan tudja, ja, és ebből kimondtam a varázslót, hogy én nem a Kodály központ meglévő fix közönségére apelálok, aki vagy bej vagy nem, hanem abba bízom, hogy a Voicengers-re a saját közönsége a Kodály központba is eljön, még ha egyébként nem is jár oda. És úgy tűnik, hogy ez bejött. Ha már a jegyáraknál tartunk, amit most mondtál, ez szerintem nagyon fontos, mert nagyon sok kórus még ennyit sem mer el kérni magáért. Ti hogy tanultátok meg magatokat beárazni? Hát Egész egyszerűen szerintem a, a költségeink is sokkal magasabbak, mint mondjuk egy, egy olyan kórus, aki ö, kibérel egy koncerttermet, vagy egy templomat, vagy bármi, vagy ö, támogatásként kéri ezeket. Én nem hiszem, hogy bármelyik kórusra kívül 4-5 millió forintot képes koncertenként rádozni arra, amit csinál. És hogyha megnézzük, a, a, bocs, hogy szóltam a bevételeinket, akkor világosan kiderül, hogy a matematika nem stimmel, tehát ezek a járatok bőven nem fedezik, ezzel a nézőszámmal hozzáteszem, de az emberek már elérhetővé kell tenni. De akkor mégis, mi, mi, mi célt szolgál a, a egy ebben a kontextusban? Tehát, hogy egy, azt mondod, hogy a matematika nem stímei, nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a költségeiteket leosztjátok a nézőszámmal is, kijön a, kijön a jegyár, de mégis akkor mi a, mi a célja ebben a relációban nálatok ennek a típusú jegyározásnak? Több célja van. Az egyik lesz, én azt szoktam mondani, hogy az emberek embereknek ö, adjuk tudatukra, akik a voicing-es jönnek, hogy igenis Magyarországon ma kaphatnak elérhető áron minőségi szuper koncert, ami nem attól szuper, hogy milyen jó, hanem a technikai körülmények és a, mondjuk ez esetben az újító ö, szakmai hozzáállásnak köszönhetően, hogy ez nem 15-20 ezer forintos árakkal kell feltétlenül elképzelni. És ebben az országban amúgy is az a divat, nevezzük annak, hogy nagyon ritkáljön ide, olyan minőségű produkció, ami egyébként nem több e súlyos ezer forintba kerülne. Tehát a mi jegyára van egy olyan célja, hogy mondok egy példát, pár ezer forint két és hármezer közötti jegyárakkal bárki számára elérhető, és aki volt már Shingez koncerten, annak ez soha többet nem lesz kérdése. És ha már ennél a jegyárnál tartunk, akkor van egy távlati célja, mégpedig az, hogy valaha lesz hoy Singers koncert és oda 15 ezer forintba kerül a belépő, mondok egy példát, akkor ne az legyen az emberek fejében a kérdés, hogy megvegyem-e, hanem az, hogy alig várom, hogy vajon mit kapok ezért a pénzért, mert ő már addigra ahhoz lesz szoktatva, hogy azért, most mondok egy példát, lefogszan egy helikopter a színpadra. Tehát a, a nyújtani tudás, az adni tudás, a, a, az adni akarásnak a, a, a lélekjelenlétét nem szabad kifelejteni, és ennek az adni akarásnak a jegyárakkal egyfajta harmóniába kell ö, maradni addig, amíg az elsődleges szempontuk az, hogy elérhetőek legyünk. Tehát magunkat szerintem baromi nehéz, ö, nem ingyenes produkció. Ezt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen gigaprodukció soha nem lehet ingyenes erre az embereket, a magyar embereket is rá kell nevelni. Európában egy teljesen elfogadott dolog ez. De nálunk, mivel rengeteg az ingyenes program, a legtöbb ember azt választja. És idő, amíg bevezeti a Voice singers egyfajta közönsége számára azt, hogy, hogy ne feljen ne attól féljen, hogy drága egy belépő, hanem inkább csak az legyen számára a kérdés, emlékezve az előző koncertekre, hogy ma megint milyen szuper dolog fog készülni. Soha nem lehet... Valami fajta, hogyha úgy mondjam, eltúlzott matematikai alapra tenni ezt a dolgot, és átállni egy olyan oldalra, ami, ami, amire én már csak azt szoktam mondani, hogy zene, ipar, tehát tömeggyártás. Úgyhogy egy személyes próbálunk alkotni ezzel, de reméljük, hogy lesznek követőink is. May it be an evening star, In darkness, far. Érdekelt titeket, hogy milyen zenék hangoznak el ilyenkor, amikor nem a beszélgetést lehet hallani. Akkor látogassatok el a honlapunkra az 5.szólamp.com per 013 oldalon megtaláljátok a zenélistát. Most pedig vissza a Voicingertshez, Balási Szabolcshoz és Tarnai Attilához. Azt mondtátok, hogy, hogy vannak szponzoraitok. Hogyan, hogyan teremtitek elő, nem csak egy koncert tekintetében, hanem ugye általában a kurus fennmaradásának az anyagi meg tárgyi feltételét? 5 éve alakult a Pécsi es Közhasználó Egyesület, aminek ö, annak idején azért én az elnöke, mert egy babicsos volt tanítányom édesanyasi, ö, segített összehozni. Az első dolog, amikor először keresztem támogatót, akkor kérdezték, hogy milyen cégformára küldhetik a támogatást, és akkor én általás mondtam, hogy hát, hát én. És akkor néztek, hogy hát, jó, nám valami egyesület, vagy valami, és itt megtanultam azt, hogy kell valami olyan forma, és akkor gyakorlatilag egy zenei tehetséggondozó közhasznali egyesületet alakított. De a szponzorszerzésről én azt hiszem, ez megint több körös dolog, hogyha nem lenne a Bánkúti Peti, aki találkozna, beszélgetni előkészítene, ha nem lenne az Ati, aki megír, és gyakorlatilag virtuálisan odattól emberek arcába információkat, akkor az amire mondjuk a karmagyúr elmegy tárgyalni valakihez, nem érkezne oda az ember fejébe, akkor, akkor én sem beszélhetnék azokkal az emberekkel úgy, hogy közben tudom, hogy azok az emberek rólunk azóta megtudták. Tehát ez is csapatmunka. Vannak funkciói, vannak előkészítő, vannak kivitelező, és vannak egészen egyszerűen nyílveütő szakaszai. Nagyon érdekes, mert sokféle cég támogat minket. Nagyon szeretjük a bartert mi is, tehát van dekoros támogatónk, van kereskedő támogatónk, van cégvezető támogatónk, van cégvezető helyettes támogatónk, vannak magánszemélyi támogatóink, Mit ajánlottok a, a cégeknek? Tehát azt mondtad, hogy sok a barter, ugye, ami azt jelenti, hogy nem pénzügyi a, a támogatás, nincs pénzmozgás, hanem természetben és természetben is kvázi a csere a, a támogatásért. Mit tud egy kórus ajánlani barterben a támogatóknak? Hát csak az atip példát tudom elmondani. Egy kereskedővel egyeztünk meg áprilisban például arról, hogy hirdetni fogjuk, költés. Láttam rajta, hogy amikor mondtam, hogy hirdetni fogjuk, Ugye az volt a reakciója, hogy hát, ja persze, ezt ő halotta ezerszer. Csak hogy mi tényleg két hónapon keresztül az összes szájunkban megjelenésben ebben, abban tettünk utalást, megjegyzést, és a koncert után jött, és azt mondta, hogy, hogy ez sose gondolta volna, hogy ennyien képesek lesznek az ő vállalkozását nyomon követni, és hogyha nem sétált volna be hozzá abban a két hónapban, négy ember azzal, hogy látta és olvasta hallotta, akkor is elindul, de így meg pláne. Tehát szerintem nagyjából azt nyújtjuk, amiről. Miben megegyeztünk, ez a nagyon fontos. És hogy miben egyezünk meg? Ahhoz azt hiszem, kell helyismeret, kell az, hogy mondjuk egy példát, telekizolit, akiről tudjuk, hogy egyszerűen jó kéteringje van, és ételeket főz, mint mester szakács. A telekizolít ne, mondok egy nagyon emelettes hülyeségek mondok, szerúzó elmek beszerzésével keressük meg. Tehát tényleg tudni kell, hogy kit miért, hogyha ez kevés lenne, akkor csak annyit mondok, hogy nem is annyira régiben írtunk megint egy, egy reklámdalt egy nagy cementgyártó cégnek, és például két évvel ezelőtt pedig a Telekomnak csináltunk egy olyan flash mobot, ami, ami megnyugvást és elégedettséget váltott ki tőlük, tehát így lehetnek például ők is most is támogatóink, ahogy, ahogy sokan mások. Tehát törekedünk arra, hogy nagyon személyre szabott, és nem egy recept van, amit átködünk egy e-mailt, és akkor ezt kapod, te meg mit adsz, hanem úgy gondolom ezeknek az ideje lejárt, ez ma már nem működik, és nagyon fontos, hogy mindenki úgy keresünk meg, hogy nekünk van ennyi, és szeretnénk kérni hozzá ennyit. Nem úgy, hogy nekünk van egy üres zsebünk, és kérünk szépen telepakolni. Ez egy nagyon fontos dolog, úgy érzem. Pályázunk összehasználatógyesület révén mindent, amit csak lehet, kevesebb sikerül egyelőre, pályázati dolgok, ezek nagyon nehéz dolgok, de, de ahogy ati is mondta, kitartóan, töretlenül előre, és évtizedekben gondolkodni. Milyen a kapcsolatotok a többi együttessel? Az interjú elején elhangzott az, hogy, hogy az is a célja a Voicingersnek, hogy az ő koncertjein keresztül elérjen egy olyan hatást, hogy ennek hatására más együttesek koncertjeire is bemenjen az adott néző vagy az adott hallgató. Ezt uh, sikerül elérni, nyilván erről van tapasztalatotok, mert hogy más együttesekben is énekeltek, és milyen volt a, milyen volt a fogadtatás a, a, a többi együttesben, a többi pécsi együttes uh, berkein belül ennek, a projektnek, meg ennek a vállalkozásnak. Az igazság az, hogyha őszinte akarok lenni, hogy nem mindenki örült ennek a, a, a csapatnak. Nekem, nekem például vannak olyan jó ismerőseim, most nem mondom, vagy a barátaim mondták, ma inkább ismerőseim, akik, akik megmondták, hogy sokak vagyunk, meg mit tettek, mondtak dolgokat, de ilyeneket el kell engedni az ember filem mellett, mert alamuszi módon nem lehet uh, csinálni a dolgokat, és előre mi hanem, hanem tényleg csinálni kell. Viszont uh, vannak más visszajelzések is, más kórusokból olyanok, akik amúgy ezt a stílus nem kedvelik, hanem inkább csak a régi uh, kóruszenét, és mondják, hogy hát amit csináltuk, azt nagyon jól csináljátok, meg kell vallani, stb. stb. Uh, az, hogy, hogy hozzájuk, mennyire jutnak el énekesek, azt nem tudom, a fér, férfikar Igazából új, újak nem nagyon jöttek mostanában, de talán volt egy-kettő. Van olyan is, aki egyébként mind a kettő együttesbe új, tehát például a Gergő az, az nálunk is, meg a férfi karba is új, és mind a kettő beletöretlenül jár. Tehát amúgy meg én igazából amióta, amióta komolyabban csinálom, szinte az ország összes kórusát Követem. Tehát tényleg, hogyha látnád a, a, a Facebook admin felületet, az összes ott van, és mindegyiknek a posztjairól a reakciókat, mindent látok, és érdekel, és figyelem. Nagyon fontos volt az, mikor elkezdtem komolyabban csinálni például a, a közösségi médiát, hogy ne utánozzak senki. Én inkább azt követem a, a mi oldalunkon, hogy különböző cégeknek a posztjait, csak monokai marketing cégek, ö, mit tenni, autós ö, cégeknek az oldalait nézem, és az ő jó ötleteiket próbálom így kreatívan átvinni a mi oldalunkra. Tehát én sose csináltam azt, hogy mondjuk követtem a nem tudom melyik kórus, most nem akarok megemlíteni senkit, az X kórust, és akkor hú, most én is gyors csinálok egy ilyen posztot, mert náluk mint a amelyen nem 80, hanem 120 lájk jött rá. Igazából nekem nem is a like számít, hanem a reakció, hozzászólás, megosztás, stb. És azért követtem egyébként őket, mert kíváncsi vagyok, meg mindig lehetnek új információk, hogy mit tudom, én itt van egy ilyen ott van egy újdonság, stb. Meg azért az ember pozícionálja is magát is. Nálunk szerintem a pozícionálás, mint hallottad az, az minőségben, a jegyárazástól elkezdve mindenhol nagyon fontos. A, a marketingben egyébként mennyire veszik ki a részüket a, a tagok? Van-e ilyen megállapodás, hogy amit kiteszünk a Facebookra, azt mindenki szépen osztogassa meg? Úgy gondolom, hogy a, a legelején ez jóval inkább ment, sőt, megelején meg is kértem a többieket, aztán a szaborcs ezt ö, majdnem, hogy utasításba adtam, mert mondtam, hogy hát így tudunk még több emberhez eljutni. Ez mostanában egy kicsit lekopott, tehát a, a, hányan vagyunk most pontosan? 40. 40 emberből van 10, aki fixen tényleg minden osztálynál azonnal ö, megosztogat lájkol, stb. De többiek azok egy-egy posztot meg. Mint lehet, hogy valamelyiknek nem tetszik, amit éppen kiírtam, vagy más gondol, vagy tök mindegy. Valamiért nem mindig mindenki. De viszont azt látom, hogy az emberek meg egyre inkább. És, és ez uh, még egy, hát nem tudom, hogy most ezt hogy mondjam. Még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezekkel az emberekkel, akik viszont reakcióba lépnek velünk ezeken a felületeken. Meg kell biztosítani abban, ebbe a kötelékbe őket, és én például minden reggel, mikor fölkelek, megfogom a telefonomat, és még az ágyba végig lájkolom az összes megosztást, amit nálunk Instagramon vagy Facebookon ö, valaki csinál, Persze, hogyha nyilvánosan csináltam, vagy nem, akkor ezt nem látom. És ezzel is egy kis kötődést alakítok ki ö, közöttünk, mert, mert látja, hogy mi is foglalkozunk vele, nem csak ővel. És az aktör nagyon jól mondta azt, hogy, hogy ugye mit, kimondott egy kulcs szót, pedig azt, hogy ő a kúrusnak van egy belső atmoszférás gondolkodása, hogy is mondta, hogy ha valakinek esetleg nem tetszik annyira, amit ő írt, na ez amit hosszú élet alatt lehet a kúrus tagok fejében átrendezni és olyan útra terelni, ami a szekeret nevező egységesen egy irányba tolja teszem azt, X-kórus, y emberek ír valamit, és Z rá. És mivel X és Z között nincs egyensúly, nincs kommunikációs egység, ezért egy külső szemlélőnek ez amatőr a szó, negatív értelmű. És évek kellenek ahhoz, hogy minden egy megértse azt, hogy miért fontos neki, és mitől érzi minden egyes skórustag egyszer csak fontosabbnak magát és magáinak, attól a személyes reakciótól, amit az utca közepén, a benzinkúton, az étteremben, a koncertek után egyszer csak egy vadidegentől, aki odalép hozzá, megkap. Milyen érdekes, hogy általában a legtöbb közültök is mondhatjuk, hogy a legtöbb ilyen élménnyel vagy sikerelménnyel bíró emberek azok, azok, akik onnantól kezdve látszik, hogy még tudatosabban is. Másképp használják a Facebookot, Onnantól ez olyan, mintha megtanultak volna valamit, ami nem személyes, mindenki személyes vagy nem szép vagy nem, kell tenni. Olyan ez, mint amikor megértik, hogy nem csak az őszinteséget szeretjük, hanem az őszinte embereket is kell szeretni. Ezt nem hasonlítani. Úgyhogy évek, amíg egy átlagos belső magyar amelyokúrus összgondolkodását olyan irányba lehet igazítani, amitől kezdve gyakorlatilag megugorhatnak bármilyen mércét. Ugye beszélgetés vége felé lehet, hogy kicsit sablonosnak fog tűnni a kérdés, de most érzem, tehát ti vagytok az első olyan csapat, ennek a kapcsán érzem ez, ennek a kérdés, hogy ez a kérdés adekvát? Hogy abból, amit ti itt évek alatt összehoztatok, szerintetek mi az, amit egy teljesen átlagos magyar amatőr kórus számára tanulságként átadnátok? egy dolog, két dolog, három dolog, ami, amit úgy éreztek, hogy, hogy érdemes bárkinek magával vinni. Abból a rengeteg mindenből, amit ti az évek alatt összeosztatok tanulsággyalánt. Én a magam területéről tudok csak nyilatkozni. Uh -huh. Tehát, amikor csak gondoltam egyet, és megcsináltam az oldalt, akkor, akkor ugye ugyehet mi volt semmi igazából néha felöltem egy képet, meg Jött egy-két like a csapatból, és senki más az világon tényleg csak saját magunkat lájkolgattuk, like osztogattuk. De ez, ennek nem szabad megtörni. Annál inkább kell inkább belemenni, és minél többet tanulni a témában hogy, hogy mint például én ebbe a közösségi média marketingbe fejlesztem magam, hogy, hogy menni, menni, menni előre, területlenül, nem foglalkozni azokkal a dolgokkal, hogyha valami mondjuk nem úgy sikerült, sőt, azt felhasználni a jövőbe arra, hogy aztán megint jó legyen. Tehát szerintem a, a rendszeres kommunikáció, és nem, tehát nem közönség, hanem inkább közösség, hogy mondjam, alakítás számomra fontos, és szerintem mindenkinek ez a cél, hogy mert hogyha közösség van, akkor azok sokkal szívesebben szippantanak benn még több embert a közösségbe, mint ami közönség lenne. Tehát a rendszeres és tudatos mindennapok munkája az, az ami előre viszi szerintem minden egyes kórusnak a, a, a dolgait. Ha ezt egy egyszerű embertől kérdezzük meg, aki a kórusi tagja, akkor azt mondanám, hogy a megismerés rögösségeitől nem kell félni, és attól sem, hogyha egy újszerű dallal falat bontva olyan akár negatív reakciót kapunk a fejünkre, amiben egyetlen dolgot kell látni azt, hogy megmozdítottunk a szakma szegmenséből valakit vagy valamiket. A hangunk ezáltal én azt mondom, hogy bejegd ér az emberekbe és messzebb És karnagyként pedig azt tudnám tanácsolni, hogy de nem érdemes másolni senkit. És hogyha van egy új kezdeményezés, és az erdendően jó, és ennek vannak támogatói, ami azt jelenti, hogy csapattag, akik szeretnék azt az erdendően jó kezdeményezést csinálni, akkor én azt mondom, és ettől megint megosztó leszek, annak a csapatnak legyen egy vezére, annak a vezérnek adjanak azok a tagok töretlen és visszavonhatatlan bizalmat, és semmi mással, és senki mással ne foglalkozzanak addig, amíg lábra nem álltak, és önmagukat fellem térképezve ellen az első olyan koncertig, ahol bebizonyítják sajátoknak azt, hogy van létjogosultságot, és mindezt szívből, örömből, borzasztó hittel, és eszméletlen akarni, vágyakozni, tudással teszik. Balási Szabosnak és Tarnai Atillának a Pécsi Voice Singers kórusból. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a szuper koncertre. Ez egy nagyon tartalmas beszélgetés, és Számomra legalábbis én speciális személyesen nagyon sokat tanultam most Szabostól és Attilától, és erre ösztönzök mindenkit, hogy az ilyen leszűrt tanulságokat ne egyenrest átültetni a kórusa mindennapi rutinjába a koncert kommunikációjában, marketingébe. lássuk kinek, hogy működnek ezek az eszközök. Legközelebb két hét múlva találkozunk, a 14. epizódban Budapestre látogatunk, és a Kajámár Vorti Virgó Kamarakórus fog bemutatkozni nektek, hogy ki, illetve pontosabban kik rejtőznek e mögött a titokzatos név mögött, az kiderül, mint mondtam, két hét múlva az 5. van podcast következő epizódjában. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek ránk, én Boknár László vagyok, találkozunk legközelebb, sziasztok!